Бертрам РАССЕЛ ПРОКЛЯТТЯ БМОТА ПЕРЕКЛАД МИКОЛИ Рощука, ІМЛА ПЕРШЕ ПЕРЕЧУТТЯ цієї НЕВИМОВНОЇ ГИДОТИ, ЯКА НЕВДОВЗІ загрожує ПОГЛИНУТИ СВІТ СВОЄЮ ГНИЛОЮ МЕРЗОТОЮ, ПРИЙШЛО ДО МЕНЕ МАЙЖЕ ВИПАДКОВО. Наче тінь, що промайнула в густому тумані. Мій давній товариш, доктор Прендергаст Чоловік, знаний своєю майстерністю у справах мозку, від операцій до трепанацій, зателефонував мені пізньої ночі зі своєї оселі. Мене вразило, що він не доручив зробити це своїй секретарці чи медсестрі в робочий час. І я не помилився, відчувши, що його заклик був сповнений нагальної тривоги. «Рендале!» — мовив він голосом, що тремтів від напруги. За усі роки моєї практики я не стикався з нічим подібним і певен, що й ти не бачив такого у своїй психічний розлад? запитав я, відчуваючи, як у грудях заворушився неспокій. Так, але це щось більше, воно ледь не зламало мене. Я обстежив його як найретельніше. Рентген усе, що міг, але не знайшов жодних слідів органічного ураження. Чи не може це бути функціональний невроз? Озвався я, не в силах приховати подив. Якщо і так, то це не схоже на жоден відомий мені випадок. Цей чоловік здається одержимим якоюсь силою. Він чини дії, не відаючи чому. Я спробував психоаналіз але виявив лише звичайні пригнічення, притаманні кожному. Його підсвідомість сліпа до тієї жахливої нав'язливості, що гнітить його. «Має бути причина», – наполягав я. «Якщо в людини є нав'язлива ідея, то в підсвідомості ховаються зв'язки, які можуть її вигнати. Вона ж лише символ чогось іншого». «Символ чогось іншого», – погодився він. «Ти маєш рацію, але якщо я не розгадаю, що це за інше, і то швидко, цей нещасний скоро відійде до свого господаря!» «Господаря?» – перепитав я вражений, бо ці слова здавалися біблійним відлунням, таким чужим для Прендергаста. «Так, кого б він не мав на увазі?» Він говорить лише про нього. Цей господар, то сила, що тримає його в полоні, простягаючи слизькі щупальця із найтемніших глибин збагненної прірви, щоб задушити в ньому волю до життя. Він уже каже, що прагне смерті, а ти знаєш, що це означає для невротика. «Я виїжджаю негайно», – відповів я, відчуваючи, – як холод пронизує кістки. «Німецько-американська лікарня! Третє відділення! Психіатричне!» Мовив він, даючи останні вказівки. Я поспіхом одягнувся. Перед тим, як лягти, читав гетти в халаті. І, відімкнувши гараж, завів купе. Невдовзі я уже мчав до лікарні, де мій друг мав на мене чекати. Ніч була винятково темною. А з неба почала сіятися дрібна, липка мряка. Не холодний дощ, а в'язка, проникаюча сирість, наче подих якоїсь стигійської фурії. Автомобіль був щільно зачинений, але я все одно відчував той липкий дрож всередині. Я навіть помітив, як приладова панель крилася краплями вологи, а кермо стало мокрим і непокірним під моїми руками». Я ледь не випустив його, коли машина входила в крутий поворот. Я різко натиснув на гальма. Колеса ковзнули по слизькій землі. Я встиг вчасно, щоб купе не злетіло з краю дороги у темну прірву, яка виглядала, ніби велетень вирізав стежку крізь серце пагорбів. Я увесь покрився холодним потом. Ледь міг вести. Волосся на голові стало дибки. Бо у той момент мені здалося, ніби чиїсь чужі руки вирвали кермо з моїх у демонському пориві вбивчого наміру. Скільки б я не старався, я не міг відкинути жахливу думку, що якась безіменна смердюча сутність тримала мене в полоні в ту мить і навіть перебувала в машині, прагнучи моєї загибелі. Невже я, психіатр з роками досвіду, обізнаний з усіма процесами, що породжують божевілля в людському мозку, справний у лікуваннях тих, кого поглинула ця паща, невже я падав стрім голов, безсилий собі допомогти у жахливі глибини божевілля? Я борився із самою цією думкою, але марно. Темна ніч, дика і гірська природа місцевості, де лікарні збудували задля тиші та усамітнення, поєднувалися, аби породити відчуття невідомих сил, злісних у своїй люті до людини та її нащадків. Відчуття, яке я не міг відігнати. Але понад усе мене нудило і гнітило від того липкого туману. Наче подиху зла, що їхав зі мною, огортаючи мене своїм холодним подувом. Я засміявся в голос над ідеєю її присутності в машині когось крім мене. І сміх, приглушений тією тягучою млою, що оточувала мене, відлунював відзаду авто дивними нотками. Мій голос звучав як чужий, ніби нещирий сміх актора, якому байдужа його роль. Я навіть обернувся, поглядом метаючись по салону купе, ніби чекаючи побачити ту присутність, але нічого не виявив. «Це божевілля мусить скінчитися», – сказав я собі, вмикаючи електричний обігрівач у машині. Можливо, то було заспокійливе тепло, яке він дав, чи може підсвідома впевненість, що закони природи все ще діють». Мій поворот вимикача це довів. Я не знаю, що було справжньою причиною, але як тепло в машині зростало, мій дух теж зігрівся. І я відчув себе за кермом зі звичною обережністю, геть без тих безглуздих страхів, що охопили мене кількома хвилинами раніше, але, як здавалося тоді, віками тому. Повітря в машині стало чистим». Краплі вологи зникли з приладової панелі, а моя рука впевнено тримала кермо. Але ставало нестерпно спекотно. Усе ж я вагався вимкнути обігрівач, стриманий невідомим страхом, якого не можу назвати. Можливо, то було попередження від того великого невідомого, яке ми тільки тепер починаємо ледь розуміти. Не можу сказати... Але врешті я вимкнув обігрівач. Як повітря охололо, охолов і мій дух. Я відчув, як той самий безглуздий жах крадеться до мене і з напруженою тривогою стежив за появою тих крапель вологи на панелі, ніби матеріалізуючись із нічого, вони з'явилися. Повітря в машині згустилося і знову обійняло мене своїми хтивими. І хворобливими згортками. Коли в вогні лікарні з'явились на гребені хребта попереду, я почав казати собі, що мушу вимкнути обігрівач знову, але моя воля не наважувалася на вчинок, я їхав далі, ніби в якомусь сні, безторботно байдужий до всього на світі. Кермо легко реагувало на мій дотик, воно навіть ніби вистрибувало з під руки. Коли я повертав на підступних кутах, де прірви за вглибшки тисячі футів роззявлялися внизу, минаючи край залічені дюйми, я мчав далі, не звертаючи ні на що уваги, в гостій непроглядності. Я уже нічого не бачив, але кермо ніби мало власну магію. Я відчув, як машина стрибала й хиталася, наче американські гірки. Моя голова вдарилася об дах. Пружини зігнулися з лиховісним тріском. Я відчув, як колеса ковзали боком, ніби хтось тягнув їх вбік, І нарешті із жахливим гуркотом купе перекинулося. І мало перевернутися зовсім, якби стовпи при вході до лікарні не завадили йому впасти. Доктор Прендергаст і двоє його колег відчинили дверцята і витягли мене напівпритомного в ніч. «Що трапилося, рендале? тривожно спитав Прендергаст. Я стояв там, ошелешений, не знаючи, що відповісти. «Ми спостерігали за тобою вже деякий час, бачили твої фари миль за п'ять. Ти їхав, наче у вісні. Подивися!» «Ти зруйнував половину квіткових клумб на території лікарні!» Я обернувся і побачив перед собою сліди шин, глибоко врізані в газони та квітники. Я з'їхав з, з під'їзної дороги і проїхав через пагорби й видолинки ландшафтного парку. Холодний жах горнув мене. Я бачив сліди шин аж до дороги за межами, я навіть бачив фари іншої машини, що рухалася тією самою дорогою, якою я приїхав, за милі звідси, у м'якому повітрі не було вологи, вгорі зорі мерехтіли в своєму віковічному польоті. Туман розвіявся, і з новим страхом, що стискав серце, я заговорив: туман дощ неможливо було бачити. «Я не міг знайти дороги, половину шляху. Ніколи не бачив такої ночі. Туман, дощ? Не було ніякого туману чи дощу. Ми бачили твої фари замилі, ніч чиста, як кришталь. Але туман був, і ще хвилину тому машина була мокрою від нього. Кажу вам, поки я говорив, то простяг руку до вітрового скла» аби довести свої слова. І з подивом я подивився на нього. Не було і сліду вологи. Жодного. Я нахилився до трави і занурив в неї руку. Не було дощу на ній. Вона навіть була трохи висохлою. І я бачив, що її не поливали вже деякий час. Я знову заглянув у ніч. Не було жодної хмари на небі, жодного клаптя туману. «Поміж лікарнею та містом!» «Тобі потрібно збадьоритися! Заходь всередину, у мене дещо є!» Сказав доктор Прендергаст, обережно беручи мене за руку. Боячись за власний розум, я, спотикаючись, увійшов до лікарні. Коли я востаннє озирнувся, мені здалось, ніби я бачу тонке пасмо нездорових випарів, що звивається навколо зеленого газону. Наче серпанок жовтих міазмів І поки в мені тремтів кожен розхитаний нерв До мене долинув приглушений від гомін глузливого сміху Підтримуючи і попихаючи, мене провели до лікарні Поклик Мота Граще почуваєшся Запитав доктор Прендергаст Коли я ковтнув стимулятор, який він мені подав у затишній атмосфері лікарського кабінету мої страхи здалися мені жалюгідними примарами. Я навіть змушений був голосно засміятися над ними. Але спогад про ту поїздку не так легко стерти. Однак я применшив свою історію, сказавши, що мало спав, а нічне водіння не для мене. Доктор Прендергаст Кинув на мене дивний погляд з-під примружених очей, але промовчав. Ми вийшли з кабінету, сіли в ліфт і незабаром опинилися в третьому відділенні, де тримали психічно хворих. Нас зустріла медсестра із картою в руках. «Як пацієнт?» – запитав мій колега із незвичайною зацікавленістю. «Усе, що в марені, докторе», – відповіла охайна маленька медсестра. «Поглянемо на нього!» – зауважив він, прямуючи до ліжка в дальньому кутку кімнати. «Ось він!» – додав він до мене. Перед нами лежала бліда постать, чорне волосся, скуйовджене, ніби він рвав його пальцями, очі обрамлені глибокими темними колами, що робили його схожим на похмурого провісника самої смерті». Він бурмотів щось незрозуміле, ведучи рвану розмову із уявною істотою, яку бачив лише він. Коли я сів поруч, він вибухнув шаленим сміхом. Піднявши висохлу руку, він тицьнув ходим пальцем мені в обличчя. «А ось іще один, хто хоче обікрасти господаря! Ти запізнився, господар подбав про це!» «Заспокойтеся!» сказав доктор Прендергаст за спокійливим тоном. «Ви одужаєте, але не можна так збуджуватися». «Одужаю? О, ні, не одужаю. Господар подбав про це. Я скоро піду. Дуже скоро. Я приєднаюся до господаря глибоко внизу, де він чекає на вірних. Туди я йду. Навіщо мені жити? Навіщо чекати, коли є робота?» «І яка робота?» – запитав я, сподіваючись полегшити його тягар, дозволивши виговоритися. «Робота джунглів, робота глибин! Це треба зробити! Час наближається! Мільйони і мільйони помагатимуть! Я скоро буду там, а ти запізнився. Господар подбав про це!» Він осідлав бурю, його подих, подих туману, і з дощем він приходить на землю. Він затримав тебе сьогодні вночі, еге ж чи не так? Попри все, я був стривожений. Хто цей господар, що мчить на крилах бурі, і чий подих туман? Я запитав себе, як цей божевільний у своєму маренні знав про мій досвід тієї ночі. Він хапав ротом повітря, зусилля виснажили його, і здавалося, він от-от помре. Медсестра принесла склянку води, яку він жадібно ковтнув. «Вода!» – сказав він. «Океани води! Це те, що любить господар!» «Так, до нього дістатися! У печери, де палає блакитне світло, вона точе вниз і вниз під тілами мертвих! Глибоко, глибоко! Господар, обмот, Господарю, я йду!» Його голова відкинулася на подушку, і з захопленим виразом в очах він помер. Я стояв спантиличений. Це не міг бути звичайний випадок галюцинацій. Чоловік здавався, як казав доктор Прендергаст, зачарованим і навіть одержимим. Я відійшов від ліжка разом із другом. Раптом він гарячково стиснув мою руку. «Дивися!» – вигукнув він. «Дивися!» Я розвернувся туди, куди він вказував. Склянка з водою усе ще була затиснута в руці пацієнта. Рідина сяїла м'яким блакитним сяйвом. Воно мерехтіло на обличчі мертвого, роблячи його зеленкуватим. Губи скривилися в оскалі під цим світлом, і гострі ікла прокололи закритий рот. А вода в склянці булькала і булькала, ніби кипіла, і на моїх очах... Рідина повільно спадала, аж склянка спорожніла, залишивши лише блакитне сяйво, що оточувало її. І не тільки її, а й ліжко, простирадло, мертвого і нас самих. Невідоме. Тягар професійних обов'язків на кілька днів відвернув мою увагу від цієї справи, але вона... Грубо нагадала про себе в спосіб дивніший за все, що можна уявити. Я недбало переглядав газету, коли мій погляд зупинився і прикипів до маленької, здавалося б, неважливої замітки, затиснутої між звітом про велику справу про аліменти і рейдом на бутлегерів. Якби редактор знав повне значення свого матеріалу, він би розтрубив це великими літерами і випустив спеціальний випуск. Але він не знав, як і я сам тоді не підозрював, що незабаром із глибин постане загроза, чиї злоякісні виразки поширять свою гнійну заразу саме серце цивілізації. Наведу замітку дослівно. Арика Перу, 8 травня. Сьогодні увагу поліції привернув дивний випадок. Алонсо Сігардус, негр Вестінського походження, постав перед судею Кордеро за звинуваченням у спробі самогубства. Те, як він стрибнув в океан біля мисуло каста, побачив капітан Дженкс, наглядач портової диспетчерської служби. Дженкс каже, що кинувся на допомогу, думаючи, ніби чоловік збирався поплавати і не знав про підступну течію на мисі. Однак прибувши, він одразу зрозумів, що це спроба самогубства, бо Сігардус не вмів плавати і просто безпорадно борсався в глибинах. Капітан Дженкс негайно пірнув у воду у місті, відомому туристам як диявольський котел, і після шаленої боротьби із виром, під час якої негр робив усе, щоб утопити обох, зумів врятувати чоловіка. Однак замість подяки Сігардус жорстоко вдарив Дженкса по обличчю, вигукуючи. «Прокляття Бмота на тебе! То був поклик господаря! Яке ти маєш право втручатися! Я йшов приєднатися до Бмота, а ти витяг мене назад! Коли прийде час, ти постраждаєш!» Інцидент викликав широкий місцевий інтерес, бо кажуть, що диявольський котел у туманні дні Місце зустрічі духів глибин. Легенда стверджує, що в такі дні та під час сезону дощів чудовисько глибин підіймається з глибоких вод, аби забрати своє. Очевидно, викривлений розум цього забобонного негра подумав, ніби його покликав дух котла. Цікаво відзначити, що після порятунку Сігардуса над гаваню почав згущатися густий серпанок, а до того сонце сяїло яскраво. Серед місцевого населення панує велике збудження, і ходять чутки, що порятунок не віщує добра білому чоловікові. У кількох туземних силах виникли серйозні заворушення. І поліція з військовими об'єднали сили, аби захистити біле населення, на яке, здається, спрямовані атаки. Очевидно, інцидент потрапив до преси лише через легенди, пов'язані із диявольським котлом, які вважалися цікавими для зовнішнього світу та через спроби бунтів проти білих. Але для мене ставка того єдиного, здавалося б, не повного слова, надавала усій замітці зловісного і жахливого відтінку. Хто чи що таке БМОТ? Це мав бути той самий господар, до якого звертався вмираючий у німецько-американській лікарні. І не було сумніву, що це дублювання тієї самої події, не пов'язане з нею нічим, крім незримого впливу БМОТа. Я відчув, як волосся стає дибки, коли перечитав замітку і дійшов до згадки про туман, що накрив гавань після прокляття Негра. Це було надто подібне, аби пояснити простим збігом, як психіатр. Я зацікавився цим вкрай і навіть почав відчувати в якийсь неясний спосіб, що мій обов'язок розслідувати усю цю справу. Можливо... І хай ідея здається надуманою, я подумав про неї з усією серйозністю. Можливо, на кону стояло саме здоров'я світу. Коли я відкладав газету і готувався їхати до офісу, я знов відчув гнітючий тягар того невимовного, чого поволі починав жахатися так, що не міг їздити сам у тумані чи під зливою, Хоч не смів розповісти про цю фобію жодній душі. Я відчув, Боже милостивий, як я відчув тягар цієї слизької скверни. Здавалося, мене нестримно тягне в слиниву пащу цієї пекельної скверни. Я стояв заціпенілий, зуби цокотіли, не в змозі підняти руку, дивлячись на місце, де я. Був абсолютно певен, чатувало воно. І тоді в мою розхитану свідомість вірвався наполегливий дзвінок телефону. Я повільно рушив до апарата, очі невідривно прикуті до протилежного боку кімнати, механічно підняв слухавку, голос пролунав ніби з великої відстані. «Це доктор Рендалл?» Будь ласка, приїдьте негайно до німецько-американської лікарні. Доктор Прендергаст з божеволів. Божевілля. Коли я прибув до лікарні, де лікували мого друга, стан мого розуму був далеким від рівноваги. Те, що сама біда, якою я жахався, справді спіткала мого товариша, стало неабияким ударом. Але я рішуче намагався опанувати себе, Входячи в будівлю, якщо мої підозри правильні, то попереду чекала робота. Важка і об'ємна, аби зірвати зловісні задуми цієї гдоти. Я знайшов Прендергаста в зручній приватній палаті, найкращій у закладі. Він спокійно спав, коли я увійшов. Але не минуло кількох хвилин, як він прокинувся, поглянув на мене і сердечно потис руку – у той момент він не мав вигляду божевільного, а він заговорив природним м'яким голосом. «Рендале, у цій справі є щось дивне і моторошне. Відтоді, як сталася та пригода, коли я мусив покликати тебе на консультацію, мене не полишає дивне відчуття, ніби все не так, як має бути». Мене переслідують хворобливі фобії. Якщо це справді фобії, я ніколи не думав про психоз у себе. Чим більше думаю про це, тим більше переконуюся, що ми із тобою призначені на мучеництво в цій справі. Хоча чому чи як, я навіть не починаю розуміти. Ти здаєшся цілком нормальним зараз і ніколи не справляв враження невротика. «В тому той річ, я мав би бути останньою людиною, яка втратить розум. Але хоч я зараз такий здоровий, як тільки може бути чоловік, за кілька хвилин воно може схопити мене в свої лищата, і я стану шаленим божевільним. Смішно, Рендале, аналізувати свою власну форму божевілля». Якщо це воно, я добре пам'ятаю, що сталося зі мною минулої ночі. Це реальніше за звичайні сновидні асоціації, і через це я жахаюся його повернення ще сильніше. Якщо це божевілля, то форма, якої раніше не бачили. Але я не думаю, що це божевілля взагалі. Розкажи мені про це. Наполягав я. «Можливо, дві голови впораються із тим, що одна не може». «Небагато є, що розповідати. Я читав Фройда до пізньої години минулої ночі, його останню книгу. Думки, які, напевно, не народжені на землі, прийшли до мене. Я почав відчувати величезну огиду до життя». «Життя, яке ми ведемо наразі, маю на увазі!» «Я подумав про дні джунглів, і ті первісні спогади, що дрімають у кожній людині, повернулися до мене!» «Штучність світу з його комерційними засадами, нормами поведінки, гігантськими матеріальними цінностями, які врешті-решт тільки ускладнили життя і вкоротили його!» «Все це здавалося найжалкішою марнотою. Здавалося, ніби чоловік не створений жити так. Я подумав, що гігантський первісний ліс із його лютою боротьбою людини проти людини і звіра проти звіра – це відповідне середовище для життя. Я подумав про тих чудовиськ глибин, яких інколи помічають прохідні судна» величезних поза межами уяви людини. Колись життя буяло в таких гігантських масштабах. Я відчув, не можу сказати чому, глибоку спорідненість, близькість із тими роздутими колосами моря, падальниками, що живляться тілами мертвих. Вони здавались мені найбільшим кроком у ретроградному напрямку, назад від